R. ráðagestur, ratagast, ein vitka, vinur dýra og fugla. 335, 337. Ramdal, sjá vegjaendar. Rårosfoss 333. Ratgloriér, sjá gullbeðja. Rauðhólarland, Kardólan hér að á Vestursterð í Arnarörríki 325. Blasiðar 375. Rauðufjöll Hórókarni, Östurfjöll, 50. Región, Fyrdniskogur. Regnbókagjá, Sirithinjak, gjá inn af náldarliði í Rökkurlöndum, 270. Regnstiga foss, eða dimmrost, í Silfurá í Bjarkaskói, 251. Rerisfjall í Bláfjöllum í Svartilsvatn, 127, 141, 142, 177. Ríjana, eða Rian dóttir Belagunds af Bjársætt. Egin kona Húors, móðir Túors, þegar hún frétti að dauða Húors, dóun á varhlaug eftir þúsundtára óristuna og kallaðist hann síðan Álfameyjarhaugur. 172, 180, 186, 227, 270. Ringill, sverð fengolfs, stjarnsverð 178, 179. Rífil á Rennur frá fyrulöndum í Sirion við blóðfenn, 189, 220, 223. Rófadalur, Imladris, er í þókufjöllum. Þar bjó Elrond, 323, 328, 330, 331, 339. Róhansland, Jóherranna í Gondor, 333, 339. Rokkárli, Rokkárlor, strísfákur finngolfs, 178. Rómenna og í austurhaupn á númenur, þar sem elendýr bjóst til brottverðar, 301, 305, 309, 313. Róvanaland, Róvaníon, fyrir austan þókufjöll, upptök andvinjar, 325. Rúmill eða Rúmill, fræðimæður í Tyrion, sem fann upp letur, 68, 69. Rökkulbarn eða Lómíon, svo kallaði áhræðil són sinn Mækil, 154. Rökkur hafnir, miðlónd, höfnálfa í lúnfyrði, þar er eði sýrdán, 320, 324, 333, 340, 341. Rökkur land eða lönd, dór lómin, sunnan til í móðurlandi, yfir á það svæði sem fekk hafóri og erfingum hans það að léni. voru húrin og morven 99, 134, 171, 180, 183, 184, 171, 218, 223, 227, 228, 230 og fjórir, 239, 242, 244 til 246, 256, 257, 260, 263 til 265, 270. Rökkur Mýrar, Elin Újál, Mýrlendi eftir að búða rennur í sírjansfljótt, 128, 140, 194, 228, 248 Rökkur vatn, Tarn Iluín, í fyrurlöndum, bæli útilegumanna bara hýrs, 187